You are na net radiodio is a net radiodio is in ons webwerf www.netradio a.co.z wwwworldwide web her via je web op ons webwerf vind jy al die nodige inluuchtchten rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai. Inlichting, soos die name van al die omroepers, die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is, die tye van uitsending. En dan is daar ook ons archief, waar jy kan rondsniffel vir vorige uitsendings, en dit soms so online luister, of dan dit aflaai, en dan, so daarna luister. Op die oomlik luister jy nou na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria, in Suid-Afrika. En jy is baie welkom oor, waar jy ook al vandaan ingeskakel is, of jy uit Suid-Afrika, een van ons stede, of dorpe, of platteland, op of plaas, herens luister, en of jy uit die buitenland inskakel, altyd baie welkom. Programse naam, oordenking, om ons oordink Godse woord, dit is vir ons belangrik, dit is vir ons levens belangrik, om Godse woord te oordink, te bepyns en ek hoop dat jy op een plek is op die oomlik waar jy luister, waar jy rustig kan wees, miskien dat rustig achter oor kan sit, miskien dat nog kan leek, en dan so te ontspan, rustig te luister na die woord van God, omdat ons totaal en al afhankelijk is van die Heere. Elke liewe ding wat ons doen, is ons van hom afhankelijk, net soos wat Jezus dit ook gesê het, Vader nie my wil nie, maar laat u wil geskiet, en ek, sê, ek is nie hier om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het dis die weiste woorde wat die mens ooit sal kan uiter indien jy dit dan ook doen Godse wil en so dit is eindelijk waar oor die ganse bestaan gaan gaan oor Godse wil en ons het uitgeval uit daar die wil van God daar in Genesis al, in die tuin van Eden alles verloor soos waar dit opgesom word in die gedig wat geskryf is dier Milton Paradise Lost en dan ook die opvolgedig Paradise Regained dis die story van die mens en om dus weer daar terug te gaan moet die mens luister na Godse raadsplan God het een raadsplan daar is een manier terug En die Heere is lief vir ons, en hy gee om vir ons, en hy wil ons help. Hy het geen behaar in die feit dat die mens verloor gaan hee, maar wil hy dat elke mens gered moet word. Nou as ek kijk na die statistieke, 107 mense wat per minuut sterf, en 70 van die mense, is nou volgens statistiek wat ons werk, is mense wat verloor gaan energie as is, as jy verewig verloor het is Dis nie, maar sommer net momenteel nie, en dan kan iets doen, dan kom alles weer recht nie, nie in die ewigheid nie, ewigheid blij dit soos het is dit is Dis verskrikkelike slechte nies maar die goeie nies is mens het nie nodig om deel te wees van daar die statistiek nie kan deel wees van die positieve statistiek van hulle wat hulle oor by God opmaak, in God sy teenwoordigheid tot in alle ewigheid om geest en siel en lichaam onberispelik dan bevind te word by die wederkomst van ons Heer Jezus Christus. Dis wat oor dit vir ons gaan. En hoe ons nou moet optre, wat moet ons doen, wat verwacht God van een mens in sy raadsplan? Daar by die voorhangsel by Hebreus 6 gaan ons kyk, gaan weer daarna, daarna kyk en weer dit lees, so dat ons stapie vir stapie in hierdie baie belangrike richting stap vanuit die voorportaal van die tempel achter die voorhangsel in, so dat ons uiteindelik daar in die allerheiligste waar God teenwoordig is, daardoor ons tot in alle eeuwigheid graag wil wees. En net om vir ons woorde te die skrifgedeelte net hier vind, jy dalk ook as jy die skrif lees, Samen met my wil kyk in die breerses, enkele verse daar, en dan ook in Filippense, waar die Heer in ons werk, Romeine 10, hoe God sy woord in ons ingaan, en in ons werk. His name is one. wonderful his name is wonderful Oh uh... the great show. Disweef ons hier in die breershoefstuk 6 en sê daarom moet ons nie bly by die begin van die predikening aangaande Christus nie, maar na die volmaaktijd poort gaan. Sonder om die fondament te leef van bekering uit door die en van geloof in God, van die leer van die doop, van die handoplegging, van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat en by vers 19 gaan hy aan en sê, en ons het dit as een anker van ons siel, wat veilig en vast is en ingaan tot binnenkant die voorhang sal. Waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchizedek een hoopriester geword het, verewig as ons daar by die voorhang sal ingaan, in die linkerkant is dit die kandelaar, het symbool van God die Heilige Geest, een aan die rechterkant, Jezus Christus, die Seen van God. Het is hulle wat ons begeleid, God wat ons begeleid, as ons nie sê hulle, praat ons van God die enig, en dan hier in spesifieke benaming, die Geest van die Heere, die kandelaar, die siewe vlamme, die gewe geeste van God, wat die heilige Gees is, met alle respect en, en eerbied en achting, en aan die ander kant, Jezus Christus, die Seen van God, wat sy leven vir ons afgeleed, dit is een anker, mense, dit is absolute vaste anker, as ek en jy ons hande in die hand van God die heilige geest plaas, en terselle tyd in die hand van Jezus Christus op deurboorde aan, As lewe vir ons afgeleid het, dan heb jy en jy een anker vir ons siele. Absolute rus, om te weet, jy stap nie alleen nie. Jy gaan nie een tree, alleen geen nie. Die gees van die Heere tree in met onuitsprekelike sigtinge, Jezus wat aan die rechterhand van God die Vader sit, tree in as advocaat, vir enige iets wat die mens so verkeerd doen het ons die advocaat, Jezus Christus wat ons zaak hanteer, en hy is rechtverdig, en niemand kan ons uit God sy hand ruk nie, dit is een veilige, veilige anker, vir ons seel. Een mens kan iemand hee as een mentor, iemand wat jou begelei iemand wat vir jou kan raadgeem is, dat het een mens is, aan vrees en bloed, met die ondui ons mense het maar voete van klei. Die ene oomlik mag dit misschien dat ek nog recht wees, want die bybel en sê ook vir ons, daar is wat vir mens reg lyk. Like. Maar die uiteinde daarvan is die wee van die dood. Mens kan nie maar net blindelings achter mense aanstap Jy kan blindelings achter God aanstap, ja. Jy kan om vertrouw met alles. En alles begin in die aard van die saak met ons liefde. En ons liefdesvertlaring tegen God, soos wat hy wil hee, dat ons oom moet liefhe, met ons jylle hart, met ons jylle siel, met ons jylle verstand, en met al ons kracht, al ons kracht. Dit is heel hartig, dit is nie halfhartig nie, dit is een heel hartige poging, en dit met al my kracht, dit my belegging, een belegging in die eeuwigheid. Baie mense dink dat die mens hier op die aarde beleggings en goed kan hee, dit is alles goed en wel, kan vir jou een neseier opbouw, jy kan in tyde van moeilijkheid en krisisse, kan jy daarvan gebruik maak, Maar mense, die beste belegging wat die mens ooit kan doen, is die belegging in die eeuwigheid. Daar waar geen tijd is nie. Hier die tijdelijke verdrukkingen en alles wat ons hier ondervind, en wat ons graag wil vermaai en is weis om te kyk of een mens het goed kan vermaai, maar dit is tydelik. Dit kom ook tot die einde. Al is dit nou lang. lang soos mense wat op een siekbed le, met groot respect en achting, en barmhartigheid, en jammer te te teenoor een persoon wat op een siekbed moet le, dis nie lekker nie, dis nie lekker om dit te aanskou nie, vooral nie as dit jou ouwerstalk is wat daar op een siekbed le, en wat dagelikse, eerlikse maniet, elke breekdeel van een sekonde omtrent, ondersteuning nodig het, help nodig het, En om te sien hoe daar die persoon achteruit gaan en achteruit gaan en jy herken omtrent glad niks meer in die persoon wat jy vir jaren mee saam geleef het nie. Ja, dit is nie makkelijk nie, maar mense dit gaan ook voorbij, dit kom ook tot die einde, daar die leiding, maar die eeuwigheid geen einde nie, maar het geen einde nie. So ons belegging in die eeuwigheid is die meest wijse ding wat die mens kan doen. Dit is belegging in voortreflikheid. Ek het so een kursus wat bekendstaan as een belegging in voortreflikheid. Ek moet u sê, daar is geen kursus wat so goed kan wees soos die kursus wat God Godse woord aan die mens, die weg van zaligheid, dit wat ons hier nou gelees het en nog verder gaan lees, aan die vosvaste fondatie wat jy moet hee, en dan voortbou op hierdie fondament, soos wat Paulus dit vir ons stel. Daar is nie ander fondament wat gelijk kan word as Jezus Christus, en hierdie eerste beginsels wat ons hier gelees het, is alles deel van die fondatie, mens moet een fondament hee waarop jy bou. Soos wat ons gesê het, en maar van tyd tot tyd maar weer moet herhaal, want my mens leer so dier herhaling, dit is maar die natuurlijke leerproces van bekering, en van jou geloof in God, die mens moet jou geloof in God belei, soos die bybel dit ook aan ons voorhoud, dat jy jou geloof in God moet belei, met ons hart glo ons en met ons, met ons mond belei ons, Een van die leer van die doop, dat die mens gedoop moet word, nadat die tot bekeering gekom het. Daarom sien die mens hier die eerste beginsels daar. Een van die handoplegging, dit is die dooping met die heilige gees, soos wat Paulus vir, vir te is herinner, aan die gaves wat in hom latent soms lee, omdat hy nie daar aan werk nie, wat hy moet opwek, stir op in Engels, daar die gaves wat binnen in jou is, wat in jou gedeponeer is dier die handoplegging van die ouderlinge. Dit is so'n wonderlijke, wonderlijke, wonderlijke voorrecht om dit te weet, dat God een mens daarmee toevertrouw met hier die leer van die handoplegging so dat mense gedoop kan word met die heilige gees en op een heel boonnatuurlijke vlak begin opereer om jou gereed te maak vir die verdere stappe wat daar vir ons wacht soos wat Jesus aan die kerk gesê, vroeg kerk gesê het, gaan wacht in Jerusalem totdat julle die belofte van die Vader ontvang so dat julle kracht kan kry want dit is wat oor dit gaan ons het in ons self nie daar die kracht nie dit kom die van God af, dit is boonatuurlijke goddelike kracht waarmee ons toegeris word, en sonder dit het ons nie eindelike kans nie, en dis waarom die Heere sê, is die mens op hom wacht, dan krijg jy niewe kracht, jy vaar op, het vleel soos die van die arend, jong mens hier rondom jou word mat, maar jy hou aan, en dis nie jy nie, dis God, dis God wat dit in die mens verrig, dis wat ons graag, dan wil ondervind, So ons wil daar achter die voorhangsel ingaan, waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. En daar in die achter die voorhangsel, daar is ons nou in die teenwoordigheid van God die Heilige Gees en Jezus Christus, die Seun van God, waar Jezus die brood is wat ons eet, maar ons kan dit nie eet, op ons eie nie, ons het die hulp nodig van God die Heilige Gees dis ook om daar die twee voorwerpe net precies langs mekaar is ons het God nodig, dit is God wat in ons werk, soos wat Paulus dit vir ons in Philippense verduidelik en so wonderlik om te, te luister na die woorde wat hy juist gebruik oor hoe God in ons werk die eerste hoofdstuk in verse 6 sê hy omdat ek juist hierop vertrou Paulus het een vaste vertrouwe op dit wat hy nou hier gaan sê dat hy wat die goeie werk in julle begin het en hy doen dit door sy woord daar achter die voorhangsel daar waar die toonbrode is en onder die toesig en die leiding van die geest van God daar begin hy hier die goeie werk in ons Nou sê Paulus dat hy hierop vertrouw dat as hy hier die goeie werk in ons begin het, hy dit ook sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus. Wanneer Jezus Christus weer terugkom, want ons weet dat hier die Paulus vir ons verduidelik, dat ons op daardie dag, wanneer Jezus Christus terugkom om ons te kom haal, dat ons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 waar ons achter die voorhangsel inbeweeg. Mag hy die God van vrede, dit is God die enig, Vader, Seen en Heilige Gees. Mag hy ons nou volkome heilig maak, hoekom, dit is omdat die Hebraïer briefskryver vir ons sê, ons kan nie bly staan by die heel eerste beginsels nie, Ons moet voortgaan tot die volmaaktheid. Dis hier die volkome eiligmaking. Mag hy die God van vrede jylle volkome, volkome heilig maak. En mag jylle gees en siel en lichaam, geheel en al, onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. My liewe boete en sysie met groot respect en achting. Ons self, sal dit nie kan behaal nie. Ons sal nie in ons gees en siel en lichaam, onberispelik, flikkeloos, sonder rimpel, kan wees as God ons nie hierin help nie, is hy nie dit in ons werk nie, want dit is juist die rede. Waarom hy in ons werk, volgens Philippeense? Paulus uit een zetting dan, dat hy wat hier die goeie werk in ons begin het, hy sal anhou. Hy gaan die operatie klaarmak, hy gaan nie dit net begin nie. Maar as een mens nie meer wil nie, dan het een mens een probleem. En vir die die rede, lees ek dan vir jou, hoe God ook in een mens wil wer. Vers 13 in hoofstuk 2 sê hy, want dit is God wat in julle werk om te wil om te wil voortgaan, om God toe te laat, om aan jou wil te werk, soos wat Jezus gesê het, nie my wil nie, maar laat jy wil geskiet, om dit elke dag, elke breekdeel van een sekonde, vir God te sê, en het aan om te noem, en met gebede dit aan om te noem, soos wat Jezus dit ook gedoen het, omdou hy het smeekbede tot God gericht daar in Gethseman het, waar van sy disciples saam geneem met die slandau het het, kring gehad van 12 maar dan het hy binnenkring gehad van drie disciples, Petrus, Johannes, Jacobus. Hy het op eenkie verder saam met hom gestap, waar hy gaan bid het in geëtsveemene. En toe het hy eenkie verder gaan stap, met die hoop dat nog saam met hom sal, self saam met hom sal gaan. Maar niemand het nie, hy het alleen dit gedoen. En hy het nog soma aan die slaaphoek geraak, terwyl Jezus besig was met hierdie worsteling in sy smeek gebeurde tot God. En mense, as Jezus dit moest doen, ek en jy dit ook maar doen. Ons moet ook maar vir die Heere vraag, ons moet maar ons smeek tot om rug. Ons moet in die eerste plek bid om vergifnis van ons zondes. Soos wat die Heere sê, kom met ons die saak uitmaak was jy zonde soos karlaak en so wit word soos wol, en belei mekaar jylle oortredinge. As so jy iets teen iemand gedoen het, beleid het, moet nie dink dit gaan somme net weg nie, dit gaan gepaard met beleidings om waar jylle tempelmodel bly staan, dis nie uitgewis nie, daar die pad van saligheid is waarmee ons nou hier bezig is. Beleidings van zonde, daarmee kom vergifnis. niemand somme net nie, nie, met beleidings daarvan, beleid mekaar, jylle oortredinge, iets teen oor iemand verkeerd gedoen het, gaan beleid het, gemaakt die ding recht, want ons met gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by die wederkomst van ons Heer Jezus Christus, en hy gaan ons daarmee help, hier achter die voorhangsel met sy kostbare woord waarin hy vir ons gaan help en ons gaan dan volgende keer probeer staan by die intocht daar in die beloofde land en daar die seven hasies wat oorwin moes word soos wat het ook hier binnen in ons hart moet gebeur want alles wat ek en jy doen, kom uit ons hart en as daar belemmering in die hart is, dan is dit daar waar God hier die fijn, fijn, haar, fijn, precieze operatie doen, om vir ons te help dat ons volkome heilig sal wees, volkome. Absoluut soos die skrif dit aan ons voorhoud, dat ons volkome heilig sal wees, soos Thessaloniansen dit sê, wat is God wat dit doen, en ons daarmee help, want ons dit gewilliglik wil laat doen, in Godse kardiotorax theater. En daarmee groet ek jou vir vanavond, mag die sieninge van die Heere, die hele tyd saam met jou wees, al by wees totdat Jezus Christus vir ons weer kom haal Shalom O Lord my God When I in awesome wonder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 When Christ shall come With showers of acclimation And takes me home Oh, what joy shall fill my heart Then I shall bow